sus, pe o columnă înaltă, stătea privind peste cetate statuia prințului fericit. Strălucea prințul din crește până în în poleială ochii lui erau două zafire luminoase, iar la mânerul spadei un mare rubin roșu își juca apele sângerii. Și toată lumea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 a zburat peste acea cetate Un flecușteț de rândunel Unde să trec Sper că orașul a făcut ceva pregătit Ochii îi căzură pe statuia de pe columna înaltă Am găsit! Un loc minunat în plin aer proaspăt Și se răsă de sus chiar la picioarele prințului fericit. Ce mai atac de aur! Mm. Își zise de când privea în jur și îi se pregătea de culcare. Mm. Când să-și vâre capul sub alipă, un strop mare de apă a picat pe el. Mm. Pe cer nu e nici urmă de nor, stelele strălucesc de ția ochii și cu toate astea plouă. Clima din nord de Europa e grozav de afurisită A mai picat apoi alt strom La ce folosești o statuie dacă nu te apără măcar de ploaie? Ia să-mi caut eu un horn ca lumea Și se hotărâ să zboare Iurea. Își deci deschide aripile pică al strop. rându privi atunci în sus și văzu, vai ce i-a fost dat să vadă. O, un în lacrimi. și lacrimile lunecau și roai pe obraje lui de aur. În lumina alba lunii, Chipul lui era atât de frumos, încât se simțind înduioșat. Cine ești tu? Sunt, Sunt prinsul fericit. Atunci de ce plângi? m odată de tot. Pe vremea când eram în viață, și aveam o inimă de om, eu nu știam ce-s lacrimile-le, Căci trăiam în palatul fără griji, unde durerii nu-i îngăduit să intră. Cât era ziua de lungă, mă veseleam în grădină cu prietenii mei, Iar când cobora seara, eram în frunta danțului, în sala cea mare. Jur în jurul grădinii se ridica un zid foarte înalt. Dar niciodată mi-a trecut prin minte să-mi întreb ce e de el. În jurul totul mi se părea atât de frumos. Curtenii meu Prințul Fericii. Și.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 Căci era prea cuvincios pentru a-și mărturisi gândul. Departe, tare departe, Într-o licioară se află căsuța sărmană. Prin fereastră deschisă văd o femeie stând la masă, Are fața subtă și ofilită, Iar mâinile aspre și roșii Sunt tot una de împunsăturile a căci cu sutorea. Acum brodează floarea patimii pe de atlas, o va purta la viitorul bala al curții Cea mai trăgălașă dintre însoțitoarele reginii. Într-un îngher al odăi, ce bolnav pe un pat. Are frigul și-i tânjește după portocal. Mai sa nu poate să-i dea decât apă și el îi plânge, rându-ne el, rându-ne rându duce de pe mânerul spadinel, Eu am picioarele înțepenite în socrul acest și nu mă pot mișca. Pe mine mă așteapt în Egipt. Poară în sus și în jos deasupra Nilului Și stau de vorbă cu florile uriașe de lotus În curând să se ducă la culcare În cripta regelui cel mare Regele se află chiar el acolo În racla lui sucrăvită E învelit în galbeni galbene și îmbălțămat cu mirodenii Are în jurul gâtului Un șirac străveziu de jat verde iar mâinile sunt ca două frunze veștele. Rândune, rândunel, rândunel micuț rândunel, Nu vrei să rămân cu mine o noapte și să fii sorul meu? Pe copilul Chiniseta și pe maică sajară.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 Rântul meu, rântul meu, micuț rântul n-ai vrea să rămâi încă una cu mine? Dar sunt așteptat în Egipt. Mâine, prietenii mei o să-și a o către a doua cataractă. Acolo, hipopotamul își face culcușii în păpurișuri și pe un tron măreț de granit stă însuși vechează toată noaptea pusteria de stele Și când luceafărul dimineții Se ivește El trage doar un chio de bucurie Și pe urmă rămâne mut La miază Linghi alben coboară până la mal Să se adape a ochii la fel ca berilul verde Iar râcnetul lor E mai tunător decât urletul cataractei. Rândunel, rândunel, micuț rândunel, Departe, tare departe, peste cetate, Zăresc un tânăr, Sta plecată deasupra unii mese înțesatea cu hârtie, și lângă el se deștejește într-un pahar Un buchețel de mic șumel. Părul ei inelat și castaniu, Buzele roșii ca miezul rodilor, Iar ochii mari și visători. Încearcă să sfârșească o piesă pentru directorul teatrului, Dar prea de frig ca să mai scrie. În sub nu-i niciun tăciune Și foamea-l doboară. O să mai rămân cu tine în noapte. Vrei să-i duc altă poapă de rubin? Vai mie, nu mai am niciun rubin. Doar un Atât nu mai rămas. Sunt făcuți din neprețuite safire. Aduse tocmai din India. Acum o mie de ani. din Și dul tânărul. El va vindeci o baie Apoi va cumpăra de mâncare și lemne de foc Și va și piesă. Dragul meu, Prinț, Nu pot face una ca asta. Și se porni pe Prinț. rândunele, rândunel, Micuț rândunel, Vașa cum îți ceri. Rândunelul smulse atunci ochiul prințului și zbura departe către mansarda studentului. I-a fost destul de ușor să pătrundă înăuntru, căci ne-a în coperit și era o spărtură pe unde se și strecură. Tânărul își ținea capul îngropat în mâini și nu auzi fâlfuitul aripelor. Dar când ridică ochii,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 Micuț, râzi Nu vrei să rămâi cu mine, în dublu. E iarnă. Ca mâine ne aici fujirești de zapadă. În Egipt, soarele docorește deasupra palmierilor verzi. Iar crocodilii îngezesc în lumina și privesc alene împrejur. Povara și mei.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 să celălalt ochi dă i Și tatăl ei nu o să mai bat Pe tatăl am să mai stau cu tine încă o noapte Dar ochiul, ochiul Nu ți-l pot smulge Deci ai rămâne ori de tot Rândunel, rândunel Micuț rândunel așa cum îți cer eu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 și se războiesc nem cetat cu fluturii. Scump meu rândunele, mi-i minunatii după minunatii.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 Cercetând aiurite ulițele negre. Sub barcada unui pot, Doi băiețași se strângeau în brațe, Încercând să-și țină de cald. Tare mai ne-e foame, Spuneau ei. Ia cărați-vă de aici. iar a luat paznicul la goană. Și au pornit amândoi prin ploaie. Pe urmă, rândunelul a zburat în și a istorisit prințului tot ce văzuse. Eu sunt adaperit cu aur curat.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 și obrajii copiilor prinsere a se îmbujora. Râdeau copiii și se veseleau pe stradă. Acum avem pâine, chiuiau ei. Apoi a venit zăpada și după zăpadă în ghețul. iată în argint, atât erau de luminoase și de La streșinile caselor, țurțurii lungi atârnau ca niște pumnale de greștar. Oamenii în înfășurați în blână, în vreme ce băiețaște de o cu căciulițe stacoji, se dădeau pe piață. Sărmanul plecușteț de ne era fric, tot mai fric. Dar pe prins nu l-ar fi părăsit nici când căci mult era drag inimii sale. Ciuculea fi la ușa brutării când nu-l vedea brutarul și încerca să se încălzească, bătând din aripioare. În cele din urmă, el și-a dat totuși seama că va muri curând. Abia de mai avut putere să zboare încă o dată sus, pe umărul prințului. Rămâi cu bine, prințule drag, mă lași să în... Ce bucuros Ce... sunt că în, în sfârșit, sfârșit pleci necit pleci... rândunelul meu.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 Ceea, o trostitură ciudată se auzit la untrul statuii, ca și cum ceva s-ar fi spart. Și, într-adevăr, inima cea de plumb se despicase trept în două. Era și un ger cumplit în noaptea aceea.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 Era ecoul celorlalți consilieri. S-au luat apoi cu toții la S-au certat așa multă vreme. Și s-or mai fi certând și astăzi. Ce lucru ciudat.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 Colo unde se și rândunelul.